Ми переїжджали з міста в місто. Я займався науковою роботою, яка дозволяла мені вільно пересуватися країною. До дослідження мистецтва початку 15-го я додав тему фольклору в старовинній українській вишивці. І це дало змогу мандрувати найвіддаленішими куточками. Насправді роботу я закінчив і зовсім перестав про неї дбати». Увесь час я опікувався Енджі. Вона нарешті заговорила, почала нормально їсти. Тут я маю зробити визнання. Одного разу випадково це було в перукарні якогось маленького районного центру. Я побачив вас по телевізору. Це було одне з численних ток-шоу. Телевізор стояв посеред зали, і я, мимоволі, які інші клієнти, поглядав на екран. Нічого не сприймав, доки не побачив фотографію Енджі. Я ледь втримався на місці. Тієї ночі я не спав. Тоді я вже знав, що Енджі пішла з дому, що в неї були ви, але не більше. Крім того, я боявся розпитувати далі. Мої запитання викликали в неї такі напади відчаю, що доводилося користуватися медикаментами. Я мріяв, як не вивести її, показати найкращим психіатрам, яких знав особисто. У ту ніч після передачі мене мучило одне запитання – чи можу віддати її вам? Запитання було риторичним. Відповідь на нього я мав однозначну. Але я бачив ваші очі. І якщо раніше вважав за деспота і лиходія, то тепер це враження розвіялося. Я зрозумів, що щось не склалося, щось на вищому рівні, про що мені знати не варто. Ви, мабуть, здивуєтесь, але я вас розшукав. Я хотів побачити вас. А рішення було нелогічним і майже жіночим. Адже тільки жінки прагнуть зустрітися із суперницею, щоб переконатись, що вона молодша та красивіша. Але в мене була інша мета. Хотів упевнитись. Чи правильно, чи ньо? Перед від'їздом у нас лишалося кілька днів, які ми провели в столиці. Енджі не виходило з номера готелю, я залагоджував справи. Мабуть, ви хотіли б довідатись, чи намагався я розшукати її батьків? Можу відповісти, так. І тут усе було на мою користь. Мати перебувала в психіатричній лікарні. Батько вже мав іншу дружину і, судячи з телепередач, був занурений у політичні ігри. Отже, лишалися ви. І я підстеріг вас біля під'їзду. Так-так, я бачив вас. Ви вийшли, пішли до свого авто, постояли, запаливши цигарку. Я всотував кожен ваш рух. Тільки уявіть, я б підійшов і за годину Енджі могла б бути з вами. Я вагався тільки одну мить. За цю мить я зрозумів, не варто. Не подумайте, що кажу так, аби виправдати свій вчинок. Ні. Якби Енджі могла б бути щасливою з вами, я б відступив. Але у вашій країні я зробив багато дивних спостережень, Чоловіки тут завжди вимагають офіри. Цього я ніколи не міг збагнути. Ви маєте дивовижно вродливих жінок. Ба більше, вони жадають вас і схиляються перед вами. Вони намагаються стояти в тіні і подавати вам рушника, незважаючи на те, що втомлюються і страждають не менше. З материнських рук ви переходите в руки своїх наречених, лишаючись вічними дітьми. Я не міг кинути Енджі в такому світі. Я не хотів, аби вона мала виправдовуватися перед вами, ані тепер, ані потім.